بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ده دئتی رکو درته مختصر بیان کوم زمو الحاج سید ابن نو ورته وکیر دراتون کی سورت سورۃ تحریم نیچے مدینہ منورہ ناجل نازل شوه قرآن شریف کې شپږ پهتمه سورت ده اودا نازلې دو پېتی ما او دا فاس سلم سورته دې مخکيني سورته کې د زنانه احکام بیان شې او د تناقو د حدت و غیره دې کې د بیانو بعضه آداب بیان شوه مارته پر اميلي او جوزوم مبارک به اندازې د لوی اخلاق او قانون ډېر حليم و طبر ډېر شخصي بعد د خاصیت کینو زوت به او د صفاتو مظاہرہ اکثر د کمزور مخلوق سره زیات تھی گره دیر خلقی چی بار با دیر خوکی خسلت داری نرمتا بوئی دا خوز پاک کی با دیر سختی او حقیقت کی نرموالی آگئی چی تی دا کمزور مخلوق سره ډیر نرم حضور پاکوی خیر اکم خیر اکم لی اہلی وانا خیر اکم لی اہلی بہترینی نسان آگئی چی خوز سر جند خوی او زتاسو طولو کی پدی باب کی خیم نه حبيبيانه چرته اقار نه وکړي چرته کنجل نه وکړي چرته وانه پټول قانون کې د خود په حق کې زیات صح قوم پختن او هغه دې د هغه کمزوري جانب ضد د خود په حق کې ډیر بد روان خځې وای ټکه مداخله کوله هغه لرم په دخلک انګريزان چې کې چې لیډي مخکیو نیډا اور پسې او بازارونو چې ګرېدل دا سختین نه د خلک زمون خلک چې کیږي چې به عشیره کوي او عاجز سلام فلوه خبره دا وډوره پړه بیا خبر خبره خدا عاجز خبره مې شي کول داسې ورته ګوري لکه د پردي ډیران خره چی نو دا څه فاونه خدا وزیر داخله را دا او تو وزیر خارجه دادبان دا پای دی د ویټانګي کدا یو ٹام پایا دی جوڑو یو بل نا جوڑو یو بیک کارنکی خدیث سمسلکی حضور پاک دلوی اخلافو خاندو بی بیانوی بی بیانو کی او بی بیانو طولو بی محبت محبتو دا حضور پاک سان او خیده دائی چی محبوب یوی و محبین عاشقین دیری نا ای رقابت پیدا کی یووی دا محبوب زماده او بلوی زماده نا حضور پاک سار دا طولو محبتو نو یو بيبيده دا غينو زهنه مم بيبیني علي حضور پاک دا, دا, دا ترور لورم دا او دا غينې کا برا شوي دي د و آسمانونو واه او وان شریف کې دا غينې کا ذکر ده فلم ما قضا زيد من ها وطم زوجنا كهل اي له اي پون على المؤمن حرج ان کی ازواج اديائهم اذا قضوا منهم نواتا وكان الله مقولا د يو صحابينو نذرغلي او د دې د خاو من راغلي د زیر پران شریف کده چانم نږه رسول خدابو او د دې نو دی او نو حضور پاک ته نسب کې منځ دی او نګم برشه وا او قابلا مو به اندازې ادیبل ترقې عائشه بي بي دا حضور ته ګرانا او ښيار وا او د ټول نا کشر کشر بنیادم اسه تبان محبوبي او بلاره د حضور به اندازې ګرام دوست ترقې دوالي مریږي نو ده وایده ده عاشی و ده زینب بی بی بروانه حفصه بی بی بی عاشی سراوه سودا و ده صفیه ده سلور پا یو طرفه آو زینب پا ده نوری بی بي بیانه پا بلطرفه نو یو واقعه ده صورت سرط علف لری او واقعه او واچی حضور پاک پا یو یو شپا یو یو بی بی گره تیرو نو آمازی گره و ده مخام یمزی ده کول نو دید بارو دیو احکی با پولو کې کرده ده پولو که ضرورت بیو داگه بیو کول بیکرده کپوس بیو د حالات خالاته نو زینب بی بی کارا چرتا شاپ روی نو زور پاک مازگر کیا گا اسکل آره بول شربت جو چه کل آبار داد نوری بی بیانی چه خبر شو بی بستاخو بیمین آره سرا پیداش او بیمون نسکی نو زنه کلیو خوڅي بي بي مسلاته کوي په تاسو چالي د شاته د هغه نه منا نو وزوره پاک په دنیا دیر دیربديش او خصوصا هغه څه چې د پلی سرطان وکړي زه د خپل مرګري طالبان منا کوم شکر دي دوی کې ډیر کم دي اصلي کې به اون افار نه ني نه نا سوار کوي نه نا سبح ختمه دو پور به دې د ټورو نه توغ ما نه نو دې ویه 아이شه ویه تا چې تا کار راشي او ته تنزديش خلید خبره در سره کوي تبهارت قربان ستاسو خلینه کووینځي هغه وای د سشي بوي تبهارت وې د کیر د چو نه هغه وای چې ما پوښتځ کلي د کیر چیرته نه نه پاره نتوبه ورته چې شه دا رښاتو ما چهو چرته د کیکرو په ګلونو ناس او خپل راغلي چاله ورته جوړه او زه دوه ما فلان کېته هم دوه نو چې یقیني راځي نه په دغه سیده نه یو او به نس کی مونږه او صحیح کر دی او دی ما چې له پاک را نه شی بی بی ورطوی قربان ستا دخلی نفو بوئی زی وی سشی بوئی وی ما خوکی کرنے اگر فورن زینب بی بی کرنے شاعت سکلی شربت کرنے وی شید جارا سات نحلو والعرفت لا آگر شاعت عرفت پا گل و ناستی دکی کر عرفت وی بخاری شریف کلوی بیان وی خا نو بس خبر اللہ چاپسے کر اللہ امر ته قربان ست خپلې نه غوښوي او دې مسلات سره په وسیشي کوي وي دا هغه ته وي خزه زه می په دان آرام کړل خو چې بل چا نه زکه کا خبر شنه پخ په بش حضور په 호텔 دا را لای شي دوی زه په نارنام د لښات بندو د خویر طرفاو کومرا دشفقات پنداز کې خدای پاک وی ولې حلال پزار حرامه د بیبیانو درازه هرپا خدای قسم ماتول فرس کړې د مخور کړې د قسم ماته او بیبیانو ته زور نه کوي داسې کارمکه د دا حضور په محبت کې داسې شوي چې د ګلی بیبی حق تلې کوي انده خو خنانه ته ود دا دې دا داسې زور آزمایې پر نه خواد نو خدای پاک بنوری د بیانی وایي مدارخیسی ته شاهد خدای حضور قسم ما کولای د کني شادالوی نیمه په کوم بند زموږ عالمانو یعائشه بي ګوي کو حضور د قران شریف سه سب پټول غستن نو دا سورق به پټکول ځکه دې کې ورته کتاب راغې رکھے وترما چې د دیویانو د خاطر ارشاد پزان باندې دا وله یا یوهن نبیو اے پیغمبره انیاس وینا خره د لقبن مرطغشت نیمه نه نه اے پیغمبرہ لی ما تحرمو ما حل اللہ ملک ولی حرامی آغا شیئی چخده تعالی حلال کرده شاعت خون دلوی نیمت پزانا رامی دب تغی مرضات آزواجک مقصود دی پاکی خاصلول درازہ در بیبیانو دی لاسے مکر اگرچہ حرام نو خبیم غرکار نو نو خده وی واللہ و غفور و وحیم خده بخونکو محربانا فَتَوَفَّتَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ إِيمَانِكُمْ خُدَاي مُخَرِّقِ دِستَاسُ دَبا حَلَالِي دَلَّ قَسَمُنَا زَن بِقَسَمْنَا حَلَال كَ و حضور بس قسم مات ک او یوم ري آزاد دا نظام دا غني خُلَيْر کاميرا لې ګلوي وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ خُدَاي د وی علم او د حکمتونو خام دا کلم دا کما وائز عصرمان نبی دا وخت چې په ټویلی پیغمبر الی ابادی ازواجه بعضو بیان ته حدیثا خبره دغه عبیته او حفصہ ته څنګه را آ ما شات پزان بند کړو چاته مو ایا فلما نن پات وی چاغي خبر ور قبل ته پدی خسان عائشی و واسره الله علی خدای واقف ک خپل پیغمبر پدی خبرو نو ار رفا بادهو او گیلو شکایتو کن او بازو خبرو داغی بیبیده دا و آره دا امباد او دا بازو نای مخوارا پورا بیانی مرتانکو بی گوره دا وی چی ما تا تاو بی چی ما های او غیراز داو چی گوره ستاسو مقصد داو چی زاگی کرا نزم نو دا فکر دیسا او غمزه ما بیبیده تاسم این بیبیانیه نو دا سکار مکار نو دیوار تاو نو بی علما نبا هذه فصار كله پیغمبر علی السلام خبر کړه د بیبی چې دا ګور تعالی ویلې ده راغیو یقینو چې هغه بلی فورته نه ویلې نو دا چا خبر کړه علمن امباک هذا قربان وی دا تعالی وی حال نبان ال علیم الحبیر خبر کما لرا غلی د علم او د خبره غاره غی حضور پاک عالم غیب نه ګڼو نو حضور پاک عالم غیب امته توبه ال الله اے دوانو بیبیانو کته وبا مختلف نه تا مو مناسب ده فقط سعادت قلوب کوما زکه ما الشیو جنن استاسو په محبت د حضور پاک کې تعلق حق د بل دی دا سه محبت نشته چې د بل حق متالق کو او انت نو توبه در لپکار ده چې توبه واسه چې بیا به دا سه کار نه کو چې د بل بیبی حق تلل کی وی وانت ظاره علی حاکبه داسی زور ازمائی کروه په پیغمبر خامخاقا تنگاوه وفا این اللہ و مولاہو پی خده پاک دوست دا خده دا حضور پاک تی و جبریل او جبریل دوست آغا دی و صالح المومنین او نیکان مومنان دا دوستان او و مرگری دی و الملائکت بعد ذا لکت وحیر او ملائکی دا دین علاوه امدادی دا پیغمبر دی ملائکی ور تشاہ تاولار دی, دی نچه خریده چا ملوی جبریلی ملوی نیکانا غسر ای تاسو اور تتکلیف نشه رسول اصلا رب مغور انطلق کن شید که رب دارو شید چه دارو که تاسو تلاکی کی ان له ازواجن خیرونی کن بدل کی بور کی دل رد نوری بیبیانی چستا سنا مسلمات مؤمنات مسلمانان بی مومن بی خانتات عبادت گزاری آجیزی کا ان کی بھئی خائبات ان توبوخ ان کی بھئی عابدات ان عبادت گزارے بھئی سائحات ان روجنی ان کی بھئی سیبات ماکارا کنڈی او جینکے خدی سردیری دی کنڈی با مرکی او جینکے با مرکی خاداخو بیبیانو تا حکم شک دا حضور پاک فواسطہ اس طول مسلمانان توی تاسو بدخپ البال بچ او د خودو تربیت و اصلاح کرویں پی غلطی پا کیراشینو ٹک کرویں بھئ یا ایه الذين امنوا اے مسلمانانو خو انفسکم علیکم نام بچکه زان خپلم او بال بچ خپل دور نه دور نه دا مطلب چې ګنا نه بچکه تب ال ماذ نه بچکه د وی سیار نه بچکه هغه اورنه وقود حناس والحجار چې راځي خاشاک په خلق یوګدتی وي علیها ملائکه غلاظه هاري مخره دي ملائکی سخت طبيعتا او سخبویا شدار نپکی رحمشتا نپکی خنداشتی لای عصون الله ما مراهم اغی قطعا نافرمانی نکی دا خدای پاک احکامو دا خدای کی چه خدای ورد تصویلی دید اغا تک تک کورا کئی و یا فلون ما امرون کورا کئی انجام ترسی اغا خبر چه دا اغی شد نه نا نافرمانی کئی نه نا حکم غرده يا ايها الذين كفروا ايه کاشنمو دا چور تلر شیږي ته خطاب ده لا تعتذر اليوم من عذرنا مكايه ما ته سيرو ني پيشيو دا څه د بل چا په لاله کراولی او فلان کې پاتې کیو فلان سی لیدر سرو دا مو ايما ته انما تو زون ما کومتاونو تاسو له جزا او سزا د عملونو ذکيري شي را فهمات پر اوسو لیدر مغفرة ربنا, انا فانا ربنا من لانو لانو ان اعطانا صلاه تنى و كبرانا وافاض لنا السبيل ربنا تهدينا في ان العذاب والعاقب لنا انت ولي خدای مو خپل مشران پس روانو دي درانو پس ناويګم را يا له تخست ما رسول يا الله تعالى تني لم تخس فلانا خليل كاش فلان کي د دې وجه نه د خراب خلق سره دانه په دنیا کې پکاري کې نه پخیرات دنیا کې بازار نه پیسې خري غم بدل لګوري قرض بدل نوالي به ودرکاينه او په اخرت کې خو خود غم نه کانو سره تعلق ساتل پکاره دې موږ څه بدل ته وای د خو خبرو په بدل ته وای zarar بدل نه درځي دوستانه وي دا بادام سره چې څوک موږ یې سره دوستانه مو چسوک حرام کارو بارکی اغیی سر دوستانان که ملد ایمان نخرا اوستان نوی سبق وی حد اوور نا بچکی دل پسط طریق رازی مخک خودی زانم بچکی د اوور نا بال بچم بچکی دا اغیی خودی طریق خید انا چه خودی تا توبا تو و باسه که گنام کری دا اغیی نا توبا و باسه او در نا کمی را اغیلی اغیی نم یا ایوہ الَّذین آمانو اے مسلمان آمانو توبو ایلاللہ توبتا نسوحا توبہ و با سیق دیتا توبہ صافہ نسوحا مانا صافہ نسح دا شاعت شاعت شاعت شویلی کے اموم تی صرید و دا کی دیتا مستری نسیحت او نسوح مانا ایپ پتھونکی کبابی نساحت شی نسح وی گنڈلو تا نو د فیر قواه توبہ و با سید اخلاس په خلاف توباله چې لکه یې پیمانه یې باغونه او د آئنده د پرده اراده او چې دیونه وا چې لکه یې ګنا نه توبه وباسه عین الله سوا لکه نسواری دا به داسي په دمودري کې اچ او وی ور د لری چې څومره دمت کیزور چې خدا امام تاسو را وادارہ چې دا ګنده شی چې د حضور په طبیعت او د شریت مخالفت نه آواز به په دې په طرانه زنه زيد خدای نشار او مڅهابونکی چیلم ار چا کي د هر ټول مناسب غونې ک طالب کې بدل ملاقات کې بدل ملای مختمن کې بدل مختممي میا کې بدل میا ته وې داسې نه چې پلان کې دکاندار پښان ګناهګر زنه منو د سپر کې ټیک تاغه په قتل کې څو کوئی خط په بل اتر تک دیر ملایاںی رکوگنی شکولی او سباق آخری سباق تروری سی رکوگنی که مازا ہے آنسو چین ادخو دے بندہ تا دا مون دا وقت کم دے تیر کرده رکوگنی که جوند جانوالاڈی داسا نچا سر نیگرلتی داسی گوری نیو سریل رکوگنی ورزی دا ملاری داس انگا ملاری رکوگنی دا دا نو دا سیوالا دا لاسونا دا سی کالک دا تا چا خو دلی تا تا چا مون چانا میک چا سر رو دا سی سوک سر ڈیو ٹیپ کی مچه روکو سر گلنو وردی دا دن مون بسی سمرا صحبا خرمو لی بولو خبرو تا خیان که روکو دا دیرو تالیبانو غلطا دا گوارا نام سر احران شیعر کسی نموز که یا آیو عالذین <سؤال> آمون، اے مسرمان آمون، توبو محمد امین صحیح جو خدا کبخ اما اراغی چارتا مولا با منز خطا کن یو مولی صحیح بدریگا زستا مخکی منز کن جما دی منز کن کس غلطی ما توخای ناقبا منز دیر پاو سلکا <سؤال> و رکو سیدان ناقبا پچل کیو خودتا خو مولا تا خوکدی دوی چی منز دی خطا تینا امن تا ویلی سیمولات نشم زموږ نفس کې میډیر او ان لله یم یا ایو الزیان امن مسلمانان توبو ال الله توبه تن سبحانه توبه واسه خله پاکت ده اخلاص توبه نه پاره په پختو څوکي باندې ویچي نه سوفه او سترو ودا څو نه سوحاتو باندې چی شي و آیات سره تعلق نشي انا تاوې ما سينه چې دا وې درایا بیان دي نه دا بیان نه دي ازي خلک وی ویوت خزوبل عم بل فهمام یو سړی انارینو ځان نه اخذه جوړه کړو د ابو عمر سلام بل مزي بکو نو پته لګي ځان به په ټوپه څه چل نو سګل و نهخذ چرته دا بادشاہ لور غامام کلام بل لاوینه ګوتو پرو کشو اغیزر او سوکیدار توی سوکیدار بے بند که امام چه سمره خوزی در طول و تالاشی ایجو نور خوزی را لیم در طول خوزی او داناری نم پاکی والا دیم خوز و تالاشی خوزی را سیاری چندامون ملکتن را لیم دوی خوزی غلاق و معمولی خبره دا که زیولی دنم جی را دا را روانه د جما سره بسټ کوي پسنګ بس امر زړه کې وي خري سره چې خدای ارث چې می کړی د خو بیا زموږ په اوسوس مې دا خوره شان کورو وي د نن چې محکی کومه خځه واغې سره بوته راوځتا او باقي بس دې بچو نور خلک بچي <تصفح> نو خلکو مشورت وي د نن سوهه توه نو نن سوهه راځري ما ار دا پتن نشي د روغ دي کې رشتي ا دا قصو په کې دونو کېږي نور د کانسرې سره هیڅ تړاو نشته نسوه نسوه من دا اذافت دغه زي صفت صفات مو وصفته توبه تن نسوه د اخلاص توبه واسي اسعد قوم د خدای وعده ده تعسعد اسعد وعده ده ميده چې تاسو راپایو کا په انکم سيادت کوم ما پکی تاسو ته مونږ نه وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْكَنًا ها داخل باکیم جلتونو تا چی بیگی دونو داغی دلانه نهو نخص یاو مدعو زمان ما مو نوی عالم دی مردان که صدر مدارس و نسوار چرطا تشو کنی زمون علاقه خلق نکن وادیو ما ورطای ماما دا لرکا وی خا مردوی واشتو وی قرزو او دا ریسو زموږه وخت دی نه بځای یاو مل دا خلک و هغه مختص نو خله پاک ود دینه ګناه معاف کیج سړې پر اشتیات وګواځ او جنته د مې بوزي چاګي کې به وونه نه وي دا و پاړه جنته ته بوزي یا ملایقې الله نبی او الذين امنوا شپې به هر کې زرسوان کې کچا باندې کیو باندې شرمه یخدای خپل پیغمبر او مسلمانان مرګ لري دل نه فري بدوی لري عزت ورکي نور هم یا خابې و بې ایمان او په غلو د ایمان رڼا با روانې مشکره دین او فې طرف د دین چې په کلی سوار تېري کوي یقول بغير ربنا اقم لنا نورنا ايه رب جمو پرو ساته منتدار ما بلا دغه منافقان غبو ني چی رڼا به نا سوره حدیث کی ترشی وغفر لنا و بغفرن انك على كل شيء قدیر و طاهر خدا یا یوحنا بیه پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین جهاد کا ودا کافران و سربطوا او بیسل مسیر بد زید دې د زحمت ور او خدای یو دو مثال اخه ا مثال کدا مخصد دي که یو پیغمبري یو خل سړی وی, وی, وی, وی, وی او خدای کافيري یوي کافيري دې غ خپل خزا بال بچ دا او باد به شي پچکولې د او که یو سړی خپل نه ک مسلمان یا یو خځه خاون دې کافيري بلارې کافيري دا او کفر دې ضرر نو دا آیتونو مطلب دا چار چار ملکی گی دا, دا ولی ایمان کافر بجکوری نشی او د مومن ایمان تخپل غشت دار کفر زرن نشی رسول د قیمت پرس چی دا خبل اغانا خلاس اکی هرچاس را بخبل امامل ای خزا خاون تفید نشی رسولی و خاون خوزی چې چی پا ایمان و کفر کی پرخی یو سفارش تی سفارش مسلمان تا نه د کافر او د اسلام خبره چې رښتادار ته کافر موري پیدانه شراصه او الیاذ بالله کده مسلمان رښتادار کافری دته هزاران نشته سره بخلا ما عملي د سره بخلا ما ملی. خدای پاک واي درم الله ما صلى للذين كفروا خدای بیانای مثال کافرانو ته د عبرت تپا امرات دا دا دا دا دا نوح ومرات لو دخذید نوح او دخذید لو نوح علی السلام خزر واغلینند او دلو تعالی سلام بر خو دینم دی وهلام تکاشان کی, کی. تا ولو کلیږي کافری دي او خاوندان پیغمبران دي کافر سره نکاره ووا دز المانو و دګي د مسلمانانو د خپل خاوند الونه وی کافران هاي ورته تکلیف را سو خدای وې کان تحت عبدین من عبادنا اصوالحین دادوان وی لاند د دو بندگان و نه کان یعنی وادوی پا دو کانو و بندگان و زمون پا نکاہ کیوی دا دو بندگان و نیکان و پا خانتا ما دوی خیانتو که خاوندان سارا خیانت امراد دا شرخ خیانت تی دا پیغمبر خز زنان دا کرے کفر پا کیر د دا زنان دا کرے زنان پا ٹھولو قومون که کی, کی او کفر عیب نگنل کی فلم یغنیان همان من اللہ شیعہ دې داړو پیغمبرانو فائدونه رسولخ خپل خذو ته د خدای ز عذاب او مقابله کې د هیڅ نغي دوزخ ته لرمې بيس نه شكونه وقعون پیغمبر خدای کافر او خیل دخلنا اضر خذو تويلي شو خلانه شهدا فل شه دوزخ ته ماده فريند نور دافري د غصا مخله د کافر ته خاي چې ګورې اے کافرہ کپلار دے پیغمبری، رور دے پیغمبری، خاون دے پیغمبری، خضر دے بزرگ گئی تانش او ہو رہے ودددی پا مخابلہ کی بالمثال مطلب دا آیات دا چار چاہ سره بحپل امام لگی دا بل پا عمل نخلاسے گی، نا دا بل پا گناہ نیو لکی گی چستا پا کیسے دخل نی ودرب اللہم خلال تزین آمنم مرات فرعون خده بیانهی مثال ده ابرد د مسلمانان ده د ده خده فرعون فرعون کافر دی چې ده خده ده ایک بڑه ده خده آسیب انت مضاحم خده نمی و آسیب انتی آه وقتی چکلوری ساحران و ایمان لود دیم اعلان کده ایمان مساحران ایم پا صح مرگ مرکر او ده خده فرعون ده پارا شرم شرمو چه ده خده مسلمانان اخوزی تغوی گواری سخ آزاب بادر سچ کې خوزی راسم لو په سنی ولم یکون اٹاکوات او گڑی پی که خواده او دا غینا ساوتی را مسلمان سو د دا باردین ای رو گردولا سو کوی زملا سم لولی گڑی پی رو گردولا ای گڑی را محکی روک او دیتو اوک روی خدا امارا او دا فرعون دا ظلم امال احکل زام سر احکولی کور پا جنت کی روکی دوافات پا محکی ور قصر کور پا جنت من دا دین نپا تکیر تیر نپا برد نظیر که می کون تکوی وفی آن جلوطار هایچی بسری و جنزا اللہ سو قو بانده و لغد غد می کون تکوی جنن که بانده و قو بانده و اوگر تکیخان می لاس خزول شکو لاسون بانده و نو خدای وید ودرب اللہ مسلمانان دیر سختی تیر کلو ودرب اللہ مسئلا للذین آمانون مثال دا عبرت دا مسلمانان دا بارا دا خل دا سعان ایس خالت آغا وقت چوئی دی رب ببنی دی اندک بیتاً کل جنہ خدای مالا جو که دا خطل دار بار کی کستا پا قر ونجنی من فرعون و عمله اخلاسا کما ذا فرعون و ذا دعا مننا ونجنی من قوم الجاربین و ما خلاسا کذا ذا قوم جارمان و ماری امان مثال بیانی مسلمانان تا لمری امی بیچلو دا امران ولیدن لا رئی ولیولاده اداد بزرگو الَّذی احسنت فرجمان چده محفوظ بل حياه محفوظه ساعه له ني ني کاچا سره کړنه دا نه غوا افانا تخنا فيه من روحنا منتظر طريق ختم روحي يعني دا يسال سلام روحهم د دې جګريته ستا دا دې تګري وان کي له لوري نه چوف نارې مخده لغين عزت پر کې او پیغمبر نورې ته ا په انبرين بلا خپل طرفه ورک وسمت قد كلمه ترمز بها دي تصديق تو رحمن احكام چې کم په تو کې نازل وکړ او كتب دي او دغه کتابونه هر څه معنی د دلمانت افادو كانت من القانتين ودا عبادت غزاونه نه نه عمل کولای نه پره او سمرا د پرکو ما, ما قومي وګړي دان سبب يودونه نو خپل او څنګه مو